Non. Orduan, gaur jakindugu eh, folko mundua doluan dela, pitziger eh, pausatu da, zendu da. Benito, zuek ezagutu zinuten, kondazakuzu pixka bat, gure iparraldeko entzuleari nola, eta nun ikusi zinuten elgar, eta nun kurutzatu? Bueno, lehen aldiz, e, bele berriz, engein duen, ez toka mairu sortu berritan, Ba, Buk besteak beste, beste ba, berri dituen, gure ganatu ba, eusko euskal kanta zarrak eta hori ganat, ba haien berri izateko eta ikasteko talar. Eta biduna bar, ba, berri nuen baitare munduan egiten zen pixka bat, guk egin nahi duen kantu mota hori pixka bat, ba, errikanta talako dauzak ezagutu berri nuen. Eta geure ganazena zegin ez, maite, diska bar, eta hor ikusi genuen, ba, e, izan ameriketan eramaten ari zen, pixka bat, e, kantu protestaren eta folkaren e, inguruan zegon giroura e, ezagutu genuen disko batzen bidez, eta hor, tartean, pitsi gerzen, Biharba da, ba, bueno, ba, kantaririk ezagunena, ez, ezagunenetako bat uh -huh. da pixka bat protesta kantuaren aitatzak baizuten uh -huh. eta ordun ezagutu genuen eta bueno, hortan lineelaik, ba, bera da, e, ez dakit, etorri zen Kataluniarat e, Raimon kat, e, kantariak ekarri zuen Kataluniarat e, ba, konzertu bat edo beste ematera Eta guk ez dukamai irukoek ba, baliatu genuen, une hori, ba Katalunian e, segura ba, baliatu genuen onea ekartzea, donostia ekartzea, ba konzertuarema dela. Eta, bueno, ba, hiru bategunetan, ba, berarekin pasagin ituen hemen, A, bai, afariak eta mazkariak eta bere ensaiak eta bere emanatibu da eta eta nobitanak, eta irubat egunetako bizi esperientzia bat dugu berarekin bai. Hori da. Itxura e, e, maiten zuen gizon ona, goxua, lasaia? Bai, oso gizon berezia zen. E, Bera zen oso sumea eh dezkantase gustatzen zaio gustatzen sitaio une oroz eta ba jende aurrean zerbait ere ba beti gustatzen zaio jendeak jendeak kantuz jartzea, ere bai jendeak ikin gustatzen sitaio eta gero ba, bai disketan ere ba, askotan ba baliatzen zituen igual umeak ume batzuekin kantatzen zuen edo pero abez batzuekin ere bai Beti jendeak inkatatzea usatzen zizadeon, eta hori oso labaria zen beregan. Eh? Eta zuk Benito Lertsundi, Pitzigoren aire bat baliatu duzu, zergatik utzi kantatzeari? Bai, hori da, bueno, nik, hori bere aidea baino gehiago zen, beha kontatzen du, beha kontatzen zuen ikasi zidio kantu hori, ba e, adineko, enakume, belz bati. Eh? Bai? E, bera ibizentzenan ara eta ara taurat ibizentzen kantu bidatola, eta behin hauk zen emakume horren aurrean, eta izitzaidan kantua eta akusten e, umutiko batik ez. Eta orduan, e, berak gogoan hartu zitu piltzak ez, ba, emakume honek esaten zionun bai tegumeari ikasi, ikasi kantu hau, e, gu ba e, e, libreki pentsatzea gati kartzelatzen ditu zen da. Kantu hau eta, eta bera, hantzegon, egin zuten, eta horren jaso zuen kantu hori, eta ematen zuen, gero ematen zuen hori, ja. beti jendeari kantatu azten Eta, bueno, nik nire, <coughs> mirezmena, pitzigarrei, nola beti gizantzioa ban, eta beti guztatu zait, eta, ba, nahi nire pizkatu hemen aldi hori, homenaje hori egintzea, ez, pitzigarri ja. eta, eta kantatu hori. Ja. Atxiki ditzin intuzten, hagemanak berarekin, gero? Ez, ez, ez, ez, de, guguk arremana hori, hori, e, aurduko iru eguno hie, yeah, eta bizitu genuen, eta pera joan zen, ja hori, joan zen, eta bat, eta ez, arremana bakarra, askotan arremana, eta ba, nik beti jarraitu etxu dut, eh, ni beti bere kantu egin bizit izan duena, ez, hori ere bada, ez. Ba, eskerzen zitugu benitoa lehtxun diezure lekukotasuna ekagirik, eta, ba, ondoko egunak arte, nahi duzun arte iparraldeko euskal irratietan? Bueno, va en un Es eh, que